travil sa Boa tarde, queridos escoitantes Benvidos un día máis a este noso programa Galegos no vais Aquí no 89.4 da FM En Radio Samboy Para todos vosotros, dúas oreñas de radio en galego Para que poidan disfrutar das noticias das informacións que nos chegan dos nosos correspondentes eh, Da música O que queremos eh, ofrecerlles dúas oreñas de radio en galego que iremos disculpar a presencia do noso compañero Armando Fernández que hoxe segue recuperándose e non pode estar aquí con nosotros pero enviamos todos os nosos desexos de recuperación quanto antes e como facemos sempre primero música e eh, a primero convidado que temos xa preparado ahí vai presidente o alcalde do Concello de River de Sil porque precisamente esta fin de semana pois realizarase unha obra extraordinaria que o sábado e o domingo tenga ten xa jornada de portas abertas do seu camping de River de Sil, pero pola tarde haberá unha aula e actuacións importantes ademais da festa. Me parece que 20 non sei, ahora mismo tengo que decir o señor alcalde, benvido don Roberto, moi grazas a casi que 25 años cada festa, sí. pero bueno, hubo un año que que se tuvo que, que cancelar porque no había fereixas, sí. después los dos años de pandemia también. Entonces, levamos unos 25 años, pero la edición era número 21. 21, sí. nada menos. Bueno, o sea que este año... Mmm... O día 7 e o día oito, é dicir, sábado e domingo, festa por todo o alto que ademais, prevese un tempo extraordinario, que todos os anos non é, <ríe> non é garantizado, é verdad. Sí, sí, non te crees que temos moita sorte co tempo ano tras ano. Pese a ser un lugar onde menos chove de Galicia, como concello, mais, eh, o Concello de Quiroga é o lugar de Galicia onde menos chove, eh, pues sempre tivemos un pouco de mala suerte ca, ca, ca festa Cerex, a Cerexa, chude moitas veces. Pero, bueno, a xente a chegábase non con tanta intensidade, pero a igual, y este fin de semana, este ano 2025, temos que un tempo maravilloso, y que millor que pasalo a beira do río Sil, o gran río do xeo parque, montañas do Courel, y unha espléndida praia fluvial que está aquí na capitalidade do Concello, en San Claudio, que é bueno, unha área de lecer moi importante, o principal recurso turístico que temos aquí no, no Concello, e que, bueno, pois, talgun eh, xeito tamén queremos potenciar como esta cesta e moita xente que ven a cesta atraída pola cereixa atraída polo producto pero despois descubro un lugar maravilloso de volta no mes de xullo, no estamos de gusto. Pero non é somente esa cereixa tamén o aceite, tamén eh, o viño tamén máis cousas, non? Si, sí, empezamos ca cereixa e un pouco desoslayo co, co aceite non? pero despois tamén, tamén eh, hai catro anos metimos o tema do viño porque, bueno, hai varias madegas en de Sine sí, e outras en Quiroga Eh, parece unos que lle podíamos dar un pulo importante metendo tamén o tema das, das adegas ¿non? Eh, aparte de todo eso, no verán tamén facemos eh, o 26ª Mostra da Tasadeira, facemos exclusivamente de de viño. E bueno, pues digamos que intentamos romper un pouco a dinámica destas de festas que aquí son unha tradición de moito, orquesta, é moito histórica, nós pero eh, nos gusta que que teña algún tipo de retorno, algún tipo de rendibilidade e eh, que mellore o potencial dos ¿no? eh, produtos agrarios, ¿tó? Hai cousas esas Hay que decir aos galegos do Mediterráneo, que para iso entrevistamos a vostedes, que esa festa ten un pregoeiro especial. Non sempre teñen personalidades do calibre deste ano, non? Bueno, sempre intentamos, eh, non quero desmerecer a ningún dos pregoeiros que houbo ata da hora, que que foron moitos e variados, pero bueno, sí que é verdade que o presidente da Diputación José Antonio Roca... Eh, Un excelente pregoiro De feito a deputación o ano pasado De un premio de potenciación do, de, Para potenciar o turismo Con respecto a un apartado de gastronomía Pois pues, tivemos un premio provincial Del fomento de turismo En ese apartado morío de gastronomía eh, bueno, Cando preparaba o discurso para recibir o premio Pois pues, dixe, bueno, pois pues, vou introducir eh, Simplemente un convite a Ao presidente que estaba presente E recordeu yo Un mes, eh, vamos, enseguida Aceptou Y temos que tener en conta bueno, que é unha persoa que, que, que eh, é alcalde de Monforte que está a 30 kilómetros daqui foi parlamentario e teve un um currículum político moi pois, dilatado, moi extenso e estuvo en todo, no goberno na no, no, no, no, no, oposición, en, en coalición estuvo, no, ten unha experiencia política moi, moi grande e a pesar de que iso, en todo momento nos nas 21 edición, se si eu, eu recordaba que día o día, estivo sempre acompanhando, sempre, absolutamente sempre e bueno, pues, parece que era un boano Eu ano no que me estreno como alcalde Porque son alcalde desde aí Aproximadamente seis meses, nada máis E este é a primeira festa de acer E xa, que, digamos, da moito pues, un... un... E vixo Xa dentro do traballo como tenente de alcalde Xa facía a festa, pero vamos, agora pues, Tengo un certo valor simbólico para mi E parece que, que, que mellor me podía acompañar Neste pregón era o noso presidente eh, Da deputación José Toma Roca Que, ademais, é tamén que pues, o secretario xa era Alguno parcialmente Pois, Noraboa parabéns, moitas felicitacións tanto a usted como o señor presidente da Diputación que, que, que lle enviamos os nosos parabéns de, de verdade o, o que si sí, é interesante tamén dicirle a todos os nosos escoitantes que a, os productores de, de Cereixa non son exasarados tampouco porque o que sí é certo é que os os veciños que aportan todo ese material mm, recuálleno -re -re con muitísimo cariño e, además con, con especialidade, verdad? A ver, vou aclarar unha cosa. Todos os veciños de Rivas de Sint, todos os veciños de Quiroga, somos productores de cereixa. Claro. O que pasa é que non estamos dispostos a vender. Temos as nosas cedeiras, sempre, pois, pues, ou na viña, ou noutros, noutras leiras, pero todos temos cereixas, pero non as compartimos. O, o, compartimos o millor que a familia, ¿no? claro. pero despois sí que hai eh, persoas que sí que teñen unha producción Bueno, non importante significativa, digamos, que unha producción pequena e están dispostos a a un stand e, e, e vendela, non? como un pequeno complemento económico á súa actividade habitual, que pode ser no seu un tempo. Eh, é certo que nestes 21 anos de de potenciación da cereixa e o aceite digamos que o viño realmente é o realmente importante, non quero dicir o produtorario por cereixa aquí, relevancia producimos en Noval de Quiroga de Rivas de Sile de Quiroga producimos máis do 60% de todo o viño de Rivira Sacra e moitas das adegas que están en, pues, en Amandi ou en outras zonas de, da Rivira Sacra compran moita uva aquí eh, pero tamén lógicamente temos bodegas digamos que ese é o complemento agrario económico máis importante que ten o territorio non? pero estábamos potenciando o, tema de aceite, o aceite o aceite tivo un crecemento espectacular por qué? pues básicamente por o prezo decir, aquí o prezo que ten o aceite é un precio moi alto porque se vende tradición, se vende em eh, cultivo autóctono, temos dúas variedades que son autóctonas, a Brava e a Mansa, aí outra xente que, bueno, pues planta alí pero planta outras cosas pero que realmente ten o valor incalculado é eh, este aceite que é noso, que é de sempre e que se está se está, bueno, pues está tendo moitísima aceptación alá por onde vai e eso vai acompañado dun preço que que incentiva moitísimo a plantación de esas oliveiras. Por tanto, a Olveira está ganando por goleada a a Cenixe. Y bueno, pues nos seguimos peleando, peleando para que se planten cedeiras de forma un pouco máis profesional, pero está sendo moi difícil, pues por problemas que temos no medio rural, por pues, falta de la promoción claro. nacional, eh, que a xente ten outros traballos, que bueno, o traballo agrario é duro e bueno, pues, eh, digamos que na, a Cenixe medrou tamén infundirá un poquinho pode ser que, que tamén o, o minifundismo tamén eh, equivale a que eso non, non, non, se, non se xa grandes produccións, digamos si, sí, o minifundismo influye, e tamén influye outra cosa moi importante, que se deixa un producto extremadamente delicado, é sí. dicir ten determinados momentos na súa evolución ao longo de todo o ano que son extremadamente delicados pois, por exemplo, cando está en plena floración se ve unha xeada mal, mal vida a liba e a colleite se estraga todo e despois eh, a calor de varios días eh, pode estar moi ben para que madure pero se metes un pouco máis de calor xa se estraga e xa todo hai variedades con diferentes períodos de maduración e bueno, agora estamos nun, nun tempo no que a de cedo digamos, xa, non, xa non vale ia de ia que digamos son variedades más tardías, pues pois agora me gustan relativamente bien, ainda que este año no es un buen año, eso tan decir. Bueno, a a acho muitísimo que também os, os, os grandes productores de mel, quero decir que a a, a sabelles están traballa muitísimo en ese nesse produto, ¿verdad? Él también ten na súa cesta de saudación nós dentro do xeoparque Temos varias feiras de saltación de produtos agrarios ¿no? Temos esta a nosa Depois en Quiroga tamén está a domel Está a do aceite Son feiras distintas ¿eh? e a do viño e En formoso do cobre a festa da castaña ¿nos? A facer unha especie de analoxía co co xeo parque nos chamamolle as nosas festas gastronómicas os sabores das dos arrochas que un use pues un, un eslogan cous pues, moi chulo que mezcla cosas tan dispares como son os produtos da terra coa xeoloxía xeo, que é o noso valor máis importante dentro do territorio eh, do ser parque mundial da UNESCO montañas de cura que foi insculpado en Galicia claro e claro, ademais co apoio últimamente pois pues, desta de declaración da UNESCO non que, que por lo menos algo algo institucionalmente poderá atraer, no Si, sí, a declaración da de UNESCO é para a Ribeira Sacra para Ribeira sí. Sacra, pero nós tamén estamos integrados dentro de Ribeira Sacra e dentro das potencialidades que ten Ribeira Sacra, digamos que hai un meollo da Ribeira Sacra, que é a zona de Amandi eh, bueno, Sober eh, eh, para decir Castro Calderas, ese é un meollo da Ribeira Sacra, pero despois nunha esquichiña, nunha esquiniña aí estamos aí estamos nós tamén, producindo moito viño, e por tanto dando moito valor a Ribeira Sacra pero tamén cunha cun entidade propia un xeo parque que, bueno, está reconhecido pola UNESCO e que ten muitísimo valor o tema de, eh, de candidatura de patrimonio de humanidades que eu estou convencido de que a vamos a ter, pois pues, tamén vai ser un puro moi importante para o núcleo de Riviera Sacra pero tamén para todo o territorio onde nos estamos incluidos e temos cousas tan importantes dentro de ese patrimonio mundial, como por exemplo o túnel romano de Montefurado que eh, único en España é un non xeolóxicos, non xeolóxicos, xeolóxico, obra dos romanos, pero é de relevancia internacional, igual que moitas outras as cosas que temos. Aí teñen, ademais, en San Claudio, un, un clima especial, un microclima especial, non? Que é o que fai que precisamente teñan eses produtos tan extraordinarios, porque, o, digamos, co aceite, as olivernos non se poden producir eh, en na montaña, digamos. Sí, cando se empezaba con esto do aceite, eh, os andaluces nos venían a coñecer por aí flipaban non, nós no, no sabemos que había aceite, aceite aquí e sí, hubo e hubo desde aí, non tes ten muitísimos anos, E ¿no? efectivamente temos un clima que Me tem outras características que son distintas, non nos chega a humidade que ten o resto de Galicia, temos unha temperatura moito máis alta no verán, e como se dicía antes, pois pues, é un lugar onde menos chove de todo de toda unha autonomía De verdade que, bueno, terán previsto a, a unha asistencia bastante abundosa, que terán que pro, pro, pro, proñer, pois, algúns aparcamentos especiais. Non sei, no Ribeiro que, a, a, preparan un, un autobús para que a xente vaya por ali, pero aí ainda non fai falta, non? No bueno, é unha festa modesta, unha festa pequena, porque, bueno, si sí que se xuntan coches, e, claro, un pouco pequeno, pois, pues y enseguida se, se, se van acumulando los aparcamentos, pero bueno nosotros lo que facemos ya desde siempre es pechar toda la área recreativa no permitimos que entre ningún coche y a gente tiene que buscar la vida aparcar pues, por el núcleo de San Claudio que es sincero y camiñando y eh, después eh, pues, encontrarse pues, camiñando el pues, los... pues, espectáculo sí. de Río Sil, la Praia Fluvial y de todo toda la parafernalia que está ahí montada que, que si precisamente a, a abrirán Eu disen agora comezo que abrían precisamente as portas do do, xeo, do xeo Camping, que, que, que está ali precisamente ao, ao lado do río. Si sí, mo xeo é unha infraestrutura municipal que creou o concello con moitísimo esforzo, con moitísimo fondos propios, aínda que tamén houve colaboración precisamente trabamos antes da deputación e tamén algunha colaboración da da Xunta de Galicia, eh é un camping, pero un camping convencional é un camping primero que os bungalows están feitos con contenedores maríticos reciclados que é algo moi novedoso e eh, despois eh, vai ser o primeiro camping temático de Galicia, o eh, camping temático é unha figura que creou a Xunta recentemente, que, que consiste en que un camping que tenga alguna característica eh, única ou novedosa ou original ou distinta do resto dos campings pois se pode orientar para, para, para que se xa temático. No noso caso non é un camping, é un xeo camping, é decir é un camping que está, digamos tematizado e orientado hacia a promoción dos recursos de xeo parque é, Ten dentro das súas peculiaridades, como decía antes os contenedores, pero tamén tem unha peculiaridade muy grande, o Centro de Interpretación da Minería Orifera Romana, o Museo da Minería Orifera, onde se explica todo o legado da Minería Orifera dos Romanos é, está dentro Do, do propio camping non? É decir eu, me atrevería a decir que é o único camping do mundo que ten un museo dentro non? e ao mesmo tempo a empresa xudicataria se fixou as bases para este camping para, para a licitación pois, é, se puso como requisito que o seu plan de empresa estivera íntimamente ligado a promoción do xeo parque en o parque Montañas do Probrego entón, a empresa que se bueno, se varias empresas pero a empresa que gana o eh, pues encaixa perfectamente neste concepto porque é unha cooperativa de educación ambiental é decir é unha empresa que vai sistemando o camping no mes de julio, no mes de agosto lógicamente vai a funcionar como un camping normal que está lá cheo, por menos eso espero pero despois o problema é no mes de febreiro, no mes de marzo, e aí sí que é moi importante haber contado eh, na licitación con unha empresa que a que teña unha orientación precisamente para traballar con rapaces, necesito o que se consigue eh, a desestacionalización do camping e que podamos ter unha afluencia importante ao longo de todos os meses o ano de prácticamente todos os meses. Yo, yo máis em mente tamén porque os, o, ao mesmo tempo os rapaces recollen información e recollen mm, educación para despois manter un, unha certa un certo traballo diferente do que en realidade poden construir na propia escola, non? Sí, sí, sí, é que é unha empresa especializada en traballar con, en traballar con rapaces non? e, bueno, tamén hai outra cosa importante que dentro das, das condicións que se coñan na licitación se teñen que facer cargo carrueles do, do mantemento das instalacións do, do museo non somos un concello pequeno eh, non temos personal suficiente decir, non nos podemos permitir o luxo de ter unha persoa eh, ali atendendo o museo para eso temos unha aplicación que se chama Museos Vivos que permite previa solicitude, que moi sincero, é moi sinxera, é vir na propía porta, hora non o momento, e podes entrar libremente ao museo, non é o mismo que facelo con guía, pero polo menos non te atopas, o que te atopas en, moitas, en moitos pequenos povos que teñen o moito no centro de interpretación, pero que está pechado porque non teñen capacidade de atender. Então, por un lado, temos ese sistema de, de apertura, lógicamente video-visilado, un sistema de apertura automático, y después tenemos eh, un horario pequeño, modesto, que tenemos que asumir. Bueno, hasta ahora estuve asumiendo yo, pero eh, ahora vais a tener que asumir a la empresa su entupo a limpieza y otras instalaciones, por lo cual pues, digamos un, un museo muy muy sostenible porque la empresa de paso que está allí atendiendo, atendiendo a sus clientes pues también tendrá que enseñar al museo de momento, pues, que son las visitas concertadas de grupos eh chamando por ao ayuntamiento porque o concello de algún Alguxedo transmite moitas cousas para non sei. A que se as pues, espida. Oi, tradicionalmente felicitações por ese traballo que están facendo de de ensino, non? Que é importantísimo e eh, que, bueno, que colle a vecesmenton a empresa que se dedica a eso é eh, extraordinario. Hay que đi dicir a todos os nosos escoitantes que terán eh, degustación de, de de cerejas, de productos típicos que es decir que no se habrá solamente cerejas, también habrá esos productos que nos mencionaba con respecto a, a, a, hay productores de mel que también la acompañan cosas interesantes ¿no? que... sí, sí, sí, el mel también un recurso, como decía antes en pues, una festa precisamente en agosto en Quiroga, pero también hay productores de mel aquí en Rivaldesil, y bueno pues, pues, pues como todo, todo que natural todo que es ecológico y puedo pedir un mínimo tratamiento simplemente para, para, cumplir, para cumplir las condiciones higiénico-sanitarias pues tengo un valor engañado que es muy importante y que con mel que se produce en River City no tengo, eh, vamos nada que ver eh, con los meles que se compran en ¿no? el supermercado ¿no? de otro sitio, ¿sabes? de otro sitio, sí, sí que, que es muy importante y además un, hay que poner un valor también que tiene una exposición de pintura Allí no no asunto no, me parece que la aula de pesca o algo así ¿verdad? E aquí hai unha asociación que, bueno, son persoas que están moi relacionadas ca pintura que están durante todo o ano pues, eh, facendo pinturas, creando cuadros e que despues pues, teñen moita ilusión por enseñar aos veciños e aos visitantes o resultado dese traballo. es na aula de pesca que é un pequeno edificio que temos tamén na Praia Fruvial pois pues, ali se fai todos os anos esa exposición, xa é algo que ven de, de aí moitos anos, casi desde o principio da Festa da Cerexa e, bueno, pois pues, ali espoñen as horas as súas pinturas se falta unha xornada de pintura libre, cada que era que apareza por ali vai ter material e vai poder participar desa de xornada no momento que se fundan os rapazinhos, pero bueno, está aberto a, a todo o mundo moi ben, moi ben Que, falando de educación, a toda a educación e todo o que poden a, de, disfrutar precisamente os, ca, os cativos que ainda están en, en época escolar, e, ainda non comenzaron as vacaciones, pero poden continuar aprendendo. ¿no? E o que sí te, te, interesante e importante é que tamén que saiban que as adegas terán mostros dos seus viños tamén, non? a Algúna cata? cata por... Si, sí, eh, bueno, participan con, con... Seis, seis adegas eh, registradas na ADO son seis adegas, alguma de Riverdesing e outra de Quiroga, incluso este ano convidamos a uma de Vilachá que é bueno, uma de Puri eh, para, para de Frades, que bueno é uma rapata que é muito activa que participan de as actividades que organizamos desde aqui e bueno, este ano convideína e bem encantada isto eh, bueno, eh, do Viño meteu-se aí uns 3-4 anos, se não me recordo mal É realmente tivo moito éxito porque lle deu a festa máis pois, un... alegria o viño u... u... u... carcereixa, saboreas pero o viño máis alegria entón, bueno, pois pues, deu un pouco de vidilla a, a, nosa... a nosa festa e, eh, bueno, pues, participan entre outras, pues, por exemplo a adega Pazo de la Cuesta a adega Pazo de la Cuesta eh, eh, non é só unha adega é eh, eh, un proxecto de no turismo moi potente que vai a dar moito que, que falar, que xa, tipo, xa decidiu a, a moita xente lustre e, bueno, se fan visitas guiadas é a, a adega familiar máis antiga de Galicia un pazo fermosísimo e unhas adegas recuperadas eh, centenarias que son dignas de, de ver esa visita guiada entón, nós tamén, un consello, como podía ser de outra maneira, está en permanente contacto con Manuel Bellot que é o propietario da, da adega e sempre pois, buscando algo xeito que cando ven un grupo por pois, sempre visitamos xe o xeo parque sempre intentamos que unha das paradas se faga bien disfrutar dos seus jardins, das suas, do seu viñedo e das suas instalacións que son realmente espectaculares pois, pois nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos xa o saben ustedes queremos que, que teña moitísimo éxito que seguro que o terá que desechamoslle que disfrute que ese fin de festa se eixa por todo al. Esperemos, esperemos que va todo bien. Muitísimas gracias, Don Roberto, que mm, agradecerle muitísimo o dedicaxe que tivo, la amabilidad de que tivo atendéndonos, é que os galegos do Mediterráneo estarán encantados que algús seguro que teñen xa o billete preparado para ir esta fin de semana aí. Pues Muitas gracias. Muito prazer. Una aperta grande, ya hasta otro momento. E despedimos o señor alcalde con música, como facemos sempre despois de falar con noso convidado música para todos vosotros para ir adubiando este noso programa Mira, don Ramón Vázquez, de Ramón Vázquez de la Casa Romina, eh, que ahora mismo no